Kinyonga ni kiumbe yanayetoka kwenye kundi la wanyama wa nchikavu kavu wenye damu baridi yani reptilia. Kinyonga anafahamika kwa tabia zake za kipekee. Mwendo wake wa polepole, pole, uwezo wake wa kubadili rangi na hata mtindo wake wa kuinda. Uwezo wa kinyonga kubadili rangi ya ngozi yake ifanane na rangi ya mazingira unarahisisha sana maisha ya kinyonga kwa licha ya kumuwezesha kujificha na kuepuka maadui kubadili rangi kuna msaidia kinyonga kuratibu joto la mwili wake na kutega wadudu kwa ajili ya chakula. Katika majira ya joto, seli maalumu za rangi zilizopo chini ya tabaka la juu la ngozi yake hukubadilika na kuunda rangi nyepesi ili kumwezesha kwa kisi joto. Lakini nyakati za baridi, ngozi yake huwa na rangi nzito ili kumwezesha kusharabu joto kutoka kwenye mazingira yanayomzunguka. Akiwa kwenye harakati za kujitafutia chakula, kinyonga anafananisha rangi yake na ile ya mazingira, hali inayomfanya mdudu au windo lake kutomtambua, na hivyo kumpa kinyonga nafasi ya kupiga mahesabu yake vizuri ili kumtia nguvuni. uni. Kinyonga anaunda wadudu na ndege wadogo kwa kutumia ulimi wake. Licha ya muli wake mdogo, Kinyonga ana ulimi ambao unaweza kufikia urefu wa mitatatu hadi nne ukiwa na uwezo wa kujizungusha na kujinyoosha ili kunasa wadudu kwa ajili ya chakula. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa pindi kinyonga anapokuwa katika mawindo, ana uwezo wa kurusha ulimi wake kwa kasi kubwa, mifili ya gari inayokimbia kilomita saba kwa saa. Ulimi wa kinyonga pia una mate yanayonata hivyo pindi ulimi huo unapomgusa mdudu huyo basi huo ndio unakuwa mwisho wa mdudu huyo kwani hawezi tena kujinasua tofauti na viumbe wengi macho ya kinyonga yana uwezo wa kipekee sana kwani yana uwezo wa kuzunguka kwa usawa wa nyuzi sitini na hivyo kumwezesha kinyonga kuangalia mbele na nyuma bila kugeuka lakini macho yake pia yanaweza kugawana pande za kuangalia ni ajabu lakini ni kweli Macho ya kinyonga hayajaungana kama ilivyo kwa wanyama wengine. Hivyo wakati jicho la kulia ama la kushoto likiangalia mbele, jicho jingine lina uwezo wa kuangalia pembeni au pande mwingine tofauti kabisa. Tabia hii inamwezesha kinyonga kuona adui au fursa ya chakula kwa haraka zaidi. Vinyonga wanapatikana kwenye misitu ya unyevunyevu na mara nyingi kupendelea au huonekana kwenye matawi ya juu ya mti. Miguu ya kinyonga imeumbwa kwa mpangilio kipeke, wa kipekee, kitaalamu wakiita zygodactyl fit, yaani baadhi ya vidole vyake vinaelekea mbele huku vidole vingine vikielekea nyuma, hivyo kumwezesha kinyonga kujishika vizuri kwenye matawi ya mti bila kudondoka. Baadhi ya vinyonga wana uwezo wa kuzaa watoto, lakini jamii nyingi za vinyonga huzaliana kwa njia ya kutaga Idadi ya mayai inayoweza kutagwa inategemea na ukubwa wa jamii ya kinyonga. Jamii za vinyonga wadogo wanaweza kutaga mayai matatu hadi manne, huku jamii za vinyonga wakubwa zikiweza kutaga hadi mayai mia moja. Kinyonga hautaga mayai kwenye mashimo na kuyafunikia hadi baada ya miezi minne au minne ambapo mayai hutotolewa kutegemea na aina ya kinyonga. Kinyonga anasifika kuwa miongoni mwa viumbe vinavyotembea taratibu sana. Lakini cha kufurahisha zaidi ni jinsi anavyonisanesa mbele na nyuma. Tabia hii ya kunesanesa inasemekana kuwa mmoja ya mkakati wa kujihami dhidi ya maadui kwani anavionesa ni sawa na majani au matawi yanayopeperushwa na upepo. Na hivyo adui kama vile ndege wanapoangalia chini wanashindwa kumtofautisha kinyonga na matawi